Əhzab Suresi Mədinədə nazir olmuşdur. 73 ayəd Bağışlayan və mihriban Allahın adıyla Ya Peyğəmbər! Allahdan qorx, kafircərə və münafiqlərə itaət etmə! Həqiqətən Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Rəbbindən sənə vəhiy olunana tabi ol Allah şübhəsiz ki, nə etdiklərinizdən xəbərdardır Allaha təvəkkül ed Allahın bütün işlərdə sənə vəkil olması kifayət edər Allah bir adamın sinəsində iki ürək yaratmamışdır Allah nə zihar etdiyiniz rövcələrinizi sizə doğmağına, nə də oğulluğa götürdüklərinizi sizə doğma oğul etmişdir. Onlar əslində öz atalarının oğullarıdır. Onlar sizin dediyiniz boş, mənasız sözlərdir. Allah doğru deyir və bəndələrini doğru yola getirir. Onları öz atalarının addarı ilə çağırın. Bu Allah yanında daha düzgündür. Atalarının kim olduğunu bilməsəniz, onlar sizin din qardaşlarınız və yaxınlarınızdır. Etdiyiniz səhvlərə, məsələn, birinin atasını bilmədən səhv saldığınıza görə, sizə günah yoxdur. Lakin qadağan olunduqdan sonra, Qəsdən etdiyiniz şeylərdən ötürü günah vardır. Allah bağışlayandı, rəhmədəndi. Peyğəmbər möminlərə onların özlərindən daha yaxındı. Möminlər Peyğəmbəri özlərindən çox sevməli, onun hər bir əmrini sözsüz yerinə yetirməlidirlər. Onun qadınları möminlərin analarıdır. Qohumlar bir-birinə vələsi olmaq baxımından Allahın kitabında möminlərdən və mühacirlərdən daha yaxındır. Amma qohum olmayan dostlarınıza vəsiyyətlə bir yaxşılıq edə, bir irs qoya bilərsiz. Bu hökm kitabıda yazılmışdır. Ya rəsulum, xatırda ki, biz bir zaman peyğəmbərlərdən əhd almışdıq. Sənləndə, Nuhdan da, İbrahimləndə, Musadan da, Məryəm oğlu İsa'dan da. Biz onlardan möhkəm bir əhd almışdıq ki, Allah bununla doğru danışanlardan, Peyğəmbərlərdən doğruluqlarını, Risaləti təbliğ edib etmədiklərini, ümmətlərinin onlara iman gətirib gətirmədiklərini xəbər alsın və kafirlərdən ötürü şiddətli bir əzab hazırlasın. Ey iman gətirənlər! Xəndə yaxud əhzab vuruşunda qüreş, qətvan və yəhudilərin bərinəzir qəbirlərindən təşkil olunmuş ordular sizin üstünüzə gəldiyi zaman Allahın sizə olan neymətini yada salın. O vaxt biz onların üstünə küləy, Və sizin görmədiyiniz, mələklərdən ibarət qoşun göndərmişdik. Allah o zaman sizin nə etdiyinizi görürdü. O zaman onlar üstünüzə həm yuxarı, həm də aşağı tərəfdən, vadinin üst və alt tərəfindən hücum etmiş və qorxudan gözünüz hədəqəsindən çıxıb, ürəyiniz ağzınıza gəlmişdi. Allah barəsində də müxtəlif fikirlərə düşmüşdü. Onda. Xəndəy vuruşunda möminlər imtihana çəkilmiş, kimin həqiqi mömin, kimin münafiq olduğu bəlli olmuş və möhkəm sarsılmışdırlar. O zaman münafiqlər və qəlblərində mərəz, şəkk olanlar, Allah və onun Peyğəmbəri bizə yalan vəd etmişdir, biz zəfər çala bilməyəcəyi deyirdilər. O zaman onlardan bir tayfa, ey Yəsri bəhli, burada sizin üçün buracaq bir yer yoxdur, evinizə qaydın demişdir. Başqa bir dəstə isə, evlərimiz açıqdır, kimsəsizdir, oğru girməsindən qorxuruq deyə geri qayıtmaq üçün Peyğəmbərdən izin istəyirdi. Həqiqətdə, evləri açıq, kimsəsiz deyildir, onlar ancaq döyüşdən qaçmaq istəyirlər. Əgər Mədinənin hər tərəfindən üstlərinə yürülüb, onlardan fitnə törətmək, imandan dönmək, yenidən müşrikliyə qayıtmaq istənilsə idi, sözsüz ki, dərhal onu edər və bunda, bu işdə işte azacıq da olsa yubanmazdılar. Halbuki bundan əvvəl, ühüd vuruşundan sonra bir daha düşməndən üç çevirib qaçmayacaqları barədə Allaha söz vermişdilər. Allaha verilən əhtibarəsində qiyamət günü mütləq sorğu sual olunacaqdır. Yə Peyğəmbər, bu münafiqlərə de, əgər ölməkdən, yaxud öldürülməkdən qorxub qaçarsınızsa, qaçmaq sizə heç bir fayda verməz. Qaçsanız belə, dünyada ancaq az bir müddət dolanıb keçinərsiniz. De, əgər Allah sizə bir pislik, Yaxud bir yaxşılıq, mərhəmət diləsə, Allahın sizin haqqınızda görəcəyi bu işə kim mani ola bilər? O münafiqlər, özləri üçün Allahdan başqa nə bir hamı, nə də bir mədədkar tapa bilərlər. Şübhəsiz ki, Allah içərinizdən cihada getməyinizə mani olanları da qardaşlarına bizə tərəf gəlin. Mühəmmədə qoşulub əbəs yerə özünüzü həlakə etməyin deyənləri də tanıyır. Döyüşü onların ancaq azı gələr. Gəldiydə də köməkçilərini sizdən əsir yiyərlər. Ya rəsulum, onlara qorxu yüz verdiyidə, Can üstə olan, ölüm xofundan bayılan adam kimi, Gözləri o tərəf bu tərəfə dolana-dolana sənə baxdıqlarını görərsən. Qorxu canlarından çıxınca, Qənimətdə, möminlərin əldə etdiyi qənimətin bölünməsində xəsisliyə edib, acı dilləri ilə sizi sancallar. Onlar iman gətirməmişlər. Buna görə də Allah onların əməllərini puça çartmışdır. Bu, Allah üçün asandır. Münafiqlər qorxularından Xəndəy müharibəsində mələhlərin pərən-pərən saldığı düşmən dəstələrinin çıxıb getmədiklərini zənn edirlər. O dəstələrin bir də qayıdıb geləcəyi təqdirdə onlar qurxularından çöldə bədəvlər arasında olmaq istərdilər ki, gəlib gedəndən sizə dair xəbərləri soruşub ödəyənsinlər. Əgər möminlər zəfər çalıbsa, qənimətə şərik çıxsınlar. Yox əgər kafirlər qalib gəliblərsə, onlara qoşulsunlar. Əgər aranızda olsaydılar, çox az özü də yalanla döyüşərdilər. Həqiqətən Allahın rəsulu Allaha, qiyamət gününə ümid bəstiyənlər, Allahdan qiyamət günündən qorxanlar və Allahı çox zikr edənlər üçün gözəl nümunədir. Möminlər müttefiqlərin ordu hissələrini gördüyüda dedilər, bu Allahın və Peyğəmbərinin bize olan zəfər vədidir. Biz bununla imtihana çəkilirik. Əgər bu imtihandan yaxşı çıxsaq, zəfər çalacaq. Çünki Allah və Peyğəmbəri həqiqi möminlərə kafirlər üzərində qalib olmağı vəd etmişlər. Allah və Peyğəmbəri düz buyurmuşlar. Bu vəziyyət onların yalnız Allaha imanını və itaətini artırdı. Möminlər içərisində elələri də vardır ki, Allahı etdikləri əhtəsadiq olarlar. Onlardan kimisi bu yolda şəhid olmuş, kimisi də şəhid olmasını gözlüyür. Onlar verdiyiləri sözü əsla dəyişməzlər ki, Allah bununla doğruları doğruluqlarına görə mükafatlandırsın, münafiqlərə rəistləsə əzab versin, yaxud onların tövbələrini qəbul buyursun. Həqiqətən Allah bəndələrini bağışlayandır, rəhmədəndir. Allah kafirləri qəzəbli olduqları, məqsədlərinə çatmadıqları halda geri oturtdu. Onlar heç bir xeyir, qənimət əldə edə bilmədilər. Döyüşdə zəfər çalmağa Allah möminlərə kifayət etdi. Allah qüvvət və qüdrət sahib idi. Allah kitab əhlindən onlara, kafirlərə kömək edənlərin ürəklərinə qorxu salıb, onları öz qalalarından indirdi. Siz onların bir qismini öldürür, bir qismini də əsir alırdınız. Allah siz onların yerlərinə, yurtlarına və mallarına, üstəlik də ayağınız dəyməyən bir yerə varis etdi. Allah hər şeyə qadirdir. Ya Peyğəmbər, artıq xərcli və palpaltar istəyən zövcələrinə belədir. Əgər siz dünya həyatını və onun dəbdəbəsini istəyirsinizsə, Gelin size talak hakkınızı vereyim ve sonra da güzel bir tarzda Allah'ın buyurduğu gayra üzere boşayım. Yok eğer Allah'ı onun Resulü'nü ve ahiret yurdunu istiyorsanız bilin ki Allah içinizden iyi işler görenler için büyük bir mükafat hazırlamıştır. Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları dünya nimetlerinden vazgeçip ...ahirət yurdunu daha üstün duqdular. Siz, ey Peyğəmbərin zövcələri, ...sizdən hansı biriniz açıq-aşkər bir çirkin günah iş görsə, ...onun əzabı iki qat olar. Bu, Allah üçün asandı. Sizdən hər kim Allah-ı və Rəsuluna itaət edib, ...yaqşı işlər görsə, ...onun mükafatını iki qat... Başqa qadınların mükafatlarından iki dəfə artıq verərik. Biz onun üçün cənnətdə tükənməz, gözəl, minnətsiz ruzi hazırlamışıq. Siz, ey Peyğəmbərin zövcələri! Allahdan qorxacağınız təqdirdə siz başqa qadınların heç biri değilsiz Sizin qədir qiymətiniz, məqamınız daha yüksəkdir. Allahdan qorxsanız, daha şərəflə olarsınız. Buna görə də, yad kişilərlə yumşaq, əzilə-əzilə danışmayın, yoxsa qəlbində mərəz, şək, nifaq və günah mərəzi olan tamaha, özgə təmənnaya düşər. Danışdığınız zaman, gözəl danışın. Evlərinizdə qərar tutun. İlkin cahiliyyət dövründəki kimi, Açıq-saçıq olmayın. Bərbəzəyinizi təxaraq, evdən çıxıb özünüzü, gözəlliyinizi yad kişilərə göstərməyin. Namaz qılın, zəkat verin, Allaha və Rəsuluna itaat edin. Sizə ey Peyğəmbərin ev əhli, Allah sizdən çirkinliyi yox etmək və sizi tərtəmiz, pak etmək istər. Allahın evlerinizde oxunan ayələrini, Qur'anı və hikməti, Peyğəmbərin qoyduğu qayda qanunu xatırlayın. Allah möminlərə lütfükardı, bəndələrinin bütün əməllərindən xəbərdirdi. Həqiqətən, Allah məhz müsəlman kişilər və qadınlar, mömin kişilər və qadınlar, Allaha mütik kişilər və qadınlar, Doğru danışan kişilər və qadınlar, Səbirli kişilər və qadınlar, Təvazükar, yalnız Allah qarşısında kiçilən kişilər və qadınlar, Sədəqə verən, oruç tutan kişilər və qadınlar, Ayıb yerlərini zinadan qoyub saxlayan kişilər və qadınlar, və Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün ahirətdə məxfirət, bağışlanma və böyük bir mükafat hazırlamışdır. Allah və Peyğəmbəri bir işi hökm etdiyi zaman heç bir mümin kişiyə və qadına öz işlərində başqa yol seçmək, öz ihtiyarları ilə ayrı cür hərəkət etmək yaraşmazdır. Allah'a və onun Peyğəmbərinə asi olan kəs, Şübhəsiz ki, haq yoldan, açıq aydın azmışdır. Ya Peyğəmbər, Xatırla ki, bir zaman, Allahın İslam dininə yönəltməklə neymət verdiyi Və sənin özünün Köləliydən azad etməklə neymət verdiyin şəxsə Zövcəni saxla, Boşama, Allahdan qorq deyir, Allahın aşkar etdiyi şeyi ürəyində gizli saxlayır və adamlardan qorxurdun. Halbuki əslində sənin qorxmalı olduğuna ən çox layiq Allahdır. Zeyr zövcəsi ilə əlaqəsini kəsdiyi də, səni onunla evləndirdik ki, oğulluqları, övrətlərini boşadıqları zaman, onlarla evlənməkdə möminlərə heç bir çətinlik, günah olmasın. Allahın hükmü mütləq yerinə yetər. Allahın Peyğəmbərə vacib, halal buyurduğu bir şeydə, ona heç bir günah yoxdur. Daha öncə gəlib getmiş Davud, Süleyman və başqaları kimi, Peyğəmbərlər barəsində də Allahın qayda qanunu belədir. Allahın əmri əzəli hökmdür. O, mütləq yerinə yetməlidir. O Peyğəmbərlər ki, Allahın hökmlərini onlara verdiyi risaləti təbliğ edər, risaləti tərk etməkdə ondan çəkinər və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmazdır. Allah özü haqq hesab çəkməyə kifayətdir. Mühəmməd aranızdakı kişilərdən heç birinin atası deyildir. Oğul odur ki, kişinin öz belindən əmələ gələ. Lakin o Allahın resulu, elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi biləndir. Ey iman gətirənlər! Allahı çox zikr edin. Onu səhər-axşam təqdis edib şərinə təriflər deyin. Süb, günorta, ikindi, axşam və gecə namazlarını qılın. Sizi zülmətdən nura çartmaq üçün, mələkləri ilə birlikdə sizə mərhəmət bəxş edən O-dur. Və ya mələkləri də O'ndan sizin bağışlanmağınızı dilərlər. Allah möminlərə rəhmədəndir. Möminlərin O'na qovuşacaqları gün, cənnətdə bir-birinə xeyr duaları və ya Allahın onlara verəcəyi xeyr dua salamdır. Allah olar üçün çox qiymətli, tükənməz, gözəl mükafat hazırlamışdır. Yə Peyğəmbər, həqiqətən biz səni ümmətinə bir şahid, bir müjdəçi və bir qorxudan kimi göndərdik. Biz səni Allahın izni ona tərəf çağıran və nurlu bir çıraq olaraq göndərdik. Möminlərə Allah tərəfindən Böyük bir mükafat bəxş ediləcəyi ilə müjdə ver Kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə Onların sənə olan əziyyətlərinə əhəmiyyət vermə Allaha bel bağlı Allahın sənə vəkil olması kifayət edər Ey iman gətirənlər Əgər mümin qadınlarla evlənib Onlara toxunmadan əvvəl talaqlarını versəniz Artıq onlar üçün sizə gözləmə müddəti saymağa ehtiyac yoxdur. Onları evlərinizdə saxlayıb, gözləmə müddətini başa vurmağa məcbur etməyin. Aranızda yaxınlıq olmadığı üçün nə vaxt istəsələr, o vaxt da başqasına ərək edə bilərlər. Belə olduqda onlara bir şey, mehrin yarısını və ya biraz mal verib gözəl pərzdə sərbəst buraxın ya Peyğəmbər, Mehrlərini verdiyin zövcələrini, Allahın sənə qənimət olaraq verdiylərindən sahib olduğun cariyələri, səninlə birlikdə Mədinəyə hicrət etmiş əmin qızlarını, bibilərinin qızlarını, dayın qızlarını, halalarının qızlarını və bir də Peyğəmbər onunla evlənmək istədiyi təqdirdə özünü mehirsiz Peyğəmbərə bağışlayan Hər hansı bir mömin qadını, digər möminlərə deyil, yalnız sənə məxsus olmaq üzrə sənin üçün halal etdik. Onların zövcələri və sahib olduqları cariyələr barəsində nə hökm etdiyimizi, onlara hansı qadınları halal buyurduğumuzu və bu məsələdə onları Peyğəmbərlə bir tutmamağımızın hikmətini əlbəttə bilirik. Ya Muhammed. Sənə evlənməkdə bir çətinlik olmasın ya, Bu buyurduqlarımızı sənə halal etdik. Allah bağışlayandı, rəhmədəndi. Ya Muhammed, Onlardan zövcələrindən istədiyini, İstədiyinin səninlə gecələmək növbəsini təxirəs alar, İstədiyini də gecəni onunla keçirmək üçün öz yanına ala bilərsən bir müddət özündən ayırdığın, növbəsini təxrəs aldığın, yaxud riciyi talaqla boşadığın övrətlərindən də istədiyini yenidən öz yanına qaytarmaqdan sənə heç bir günah gəlməz. Onların gözlərinin aydın olması, sevinmələri, kədərlənməmələri və sənin onlara verdiklərindən razı qalmaları üçün ən münasib olanı budur. Allah qəlbərinizdə olanları, Kimin daha çox kime meyil etdiyini bilir. Allah hər şeyi biləndir, həlimdir, bəndələrinə cəza vermək də tələzməz. Bundan sonra, bu övrətlərindən əlavə, sənə başqa qadınlar halal olmaz. Bunları, gözəllikləri xoşuna gəlsə də, başqa qadınlarla dəyişmək olmaz sahib olduğunu cariyyələr isə istisnadır. Allah hər şeyə nəzarət edəndir. Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərin evlərinə sizə yeməyə icazə verilmədən, yeməyə dəvət olunmadan girib onun bişməsini gözləməyin. Lakin dəvət olunduğda gedin və yeməyinizi yedikdən sonra orada bir-birinizlə söhbətə qapılmayıb, Dağılın. Bu sizin çox oturmağınız peyğəmbərə zəliyət verir. Amma o sizdən bunu sizə deməkdən utanırdı. Lakin Allah doğru sözdən çəkinməz. Onlardan peyğəmbərin zövqcələrindən bir şey soruşduqda Pərdar haşından soruşun. Evlərinə daxil olmayın. Bu həm sizin, həm də onların ürəklərinə Daha çox təmizliyi bəxş edər Sizə Allahın Peyğəmbərini incitmək Özündən sonra Onun zövcələri ilə evlənmək Əsla yaraşmaz Həqiqətən bu Allah yanında Böyük günahdır Əgər bir şeyi Peyğəmbərin zövcələri ilə evlənmək Arzusunu açıq bildirsəniz Yaxud onu qəlbinizdə Gizli saxlasanız Fərqi yoxdur Allah Hər şeyi biləndir Sizin bütün aşkar və gizli əməlləriniz Hətta ürəyinizdən keçən Ani fikir və duyğular belə Allaha məlumdur Olara Peyğəmbərin və möminlərin Övrətlərinə Ataları, oğulları Qardaşları Qardaşlarının oğulları bacılarının oğulları Öz müsəlman qadınları Sahib olduqları Kölə və cariyələr barədə Onlara görünmək, onlarla söhbət etmək xüsusunda heç bir günah yoxdur. Siz, ey qadınlar, Allahdan qorxun, onun sizə buyurduqlarına əməl edin. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə şahiddir. Həqiqətən Allah və onun mələhləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər. Ey iman gətirənlər, siz də O'na salavat göndərib, O'nun üçün salavat deyib, layiqincə salamlayın. Allahümə səllə ilə Muhammedin və al-ı Muhammeddin. Allahı və O'nun Peyğəmbərini incidənlərə, Allah dünyada və ahirətdə lənət eləmiş, öz rəhmətindən qovmuş və onlar üçün. Həqarətli bir əzab hazırlamışdır. Mömin kişiləri və qadınları Etmədiyiləri bir işdən, Günahtan ötürü incidənlər, Şübhəsiz ki, Öz üzərlərinə böhtan Və açıq aydın bir günah götürmüşlər. Ya Peyğəmbər, Zövcələrinə, Qızlarına Və möminlərin övrətlərinə de ki, Evdən çıxdıqda, cariyyələrə oxşamasınlar deyə, bədənlərini başdan ayağa gizlədən örtüklərini örtsünlər. Bu, onların tanınması, cariyyə deyil, azad qadın olduqlarının bilinməsi və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasibdir. Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Əgər münafiqlər, qəlblərində mərəz, zinakarlıq, pozğunluq mərəzi olanlar, Və Mədinədə qəstən yalan şayələr yayanlar Bu pis əməllərini son qoymasalar Şübhəsiz ki, səni onların üstünü qaldırır Sonra onlar səninlə ancaq az bir müddət orada qonşu ola bilərlər Onlar məlumlar kimi tezli ilə şəhərdən qovular Harda ələ keçsələr, mütləq tutulub öldürülərlər Allahın onlardan öncə gəlib getmişlər Münafiqlər haqqında qayda qanunu belədir. Sən Allahın qoyduğu qayda qanunda əsla dəyişikliyi görməzsən. Cəmat səndən o saat qiyamətin nə vaxt qopacağı barədə soruşar. Ya Peyğəmbər, de, onu ancaq Allah bilər. Nə bilirsən, bəlkə də o saat qiyamət yaxındır. Şübhəsiz ki Allah kafirlərə lənət eləmiş Və onlar üçün yanar od hazırlamışdır Onlar orada əbədi qalacaqlar Özlərinə nə bir hamı Nə də bir mədədkar tapa biləcəklər Üzləri odda O tərəf bu tərəfə çevrildiyi Haldan hala düşdüyü gün olar Kaş Allaha müt'i olayıdır Peyğəmbərə itaət ediydi Diyəcəklər Onlar diyəcəklər Ey Rəbbimiz Biz ağalarımıza, böyüklərimizə itaət etdik. Olarsa bizi haq yoldan azdırdılar. Ey Rəbbimiz, onlara iki qat əzab ver. Onları böyük bir lənətə, əzaba düşar elə. Ey iman gətirənlər! Musaya əziyyət verən kəslər kimi olmayın. Allah Musanı onların dediklərindən, böhtanlarından təmizə çıxartdı. O, Allah yanında çox hörmətli, qədir qiymətli idi. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söylüyün. Əgər belə etsəniz, Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızı bağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaat etsə, böyük bir səadətən ail olar. Biz əmanətik, Allaha itaət və ibadəti, şəri hökümləri yerinə yetirməyi göylərə, yerə və dağlara təklif etdik. Onlar ona yüklənməkdən, götürüb özləri ilə daşımaqdan qorxub çəkindilər. Ona insan yükləndi. Həqiqətən o çox zalim, çox cahildir. İnsan bu ağır əmanəti götürməklə özünə zülmətdi və cahilliyi yüzündən onun şətinliyini, ağır nəticəsini bilmədi. Allah münafiq kişiləri və qadınları, müşrik kişiləri və qadınları əzaba uğratsın, mömin kişilərin və qadınların da tövbələrini qəbul buyursun deyə əmanəti öz razılığı ilə Ədəm övladına tapşırdı. Allah öminləri bağışlayandı. Rəhmədəndi.